Papa seca, chuño, maíz, api y muchos, muchos otros productos para degustar. TSS Latin Import, Pepa Regan 19, Heukareng. Teléfonos 072-295-7340-070-493-2192. TSS Latin Import, Pepa Regan 19, Heukareng.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 de amor, paz y esperanza regocijo en todos los hogares Radio Bolivia, la voz andina en el Estocolmo les desea el encendido de nuestras pequeñas luces y que podamos decir de verdad ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad! Que estas fechas sean de hermandad y que nos acerque a todas las personas con mucha energía y esperanza La que debería durar siempre. Feliz Nochebuena desde Radio Bolivia. Radio Bolivia FM, teléfonos en hora de transmisión 084570985 y 084570935, Estocolmo, Suecia. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy. Det är mina damer och herrar. Vi till ett program från kulturföreningen i i Sverige vakna. Och vi har den 22 december 2012. Och temperaturen här ute är minus 1 grader 1030 tusen på Alltså eh, nästan riktigt högt tryck. Och det känns kallt och det är mycket, ganska mycket snö. Sinnbär att det till kontoret. Det är inte sandade, så halt och fruktansvärt jobbigt här ute och så vidare. Inget telefonväxter i dag jag säga på en gång. Och, och så, jag återkommer lite mer i slutet av programmet så jag har lite mer om orsakernas det. Ja, det, det har gått fort här året tycker jag. Nu är det snart år igen och... Hoppas alla håller riktigt trevligt nu i jul och så vidare och tar lite försiktigt med och inte heller <går> i för mycket sprit och sånt och e, röker för mycket utan verkligen är rädda varandra och så vidare för det visar ju sig ju mer forskning går framåt hur olämpligt det här är att e, röka så förskräckligt. Det är ju väl nu att det snart går mot ljusare tider igen så småningom men det går ju långsamt så tyvärr, för att det är så förskräckligt mörkt tycker jag och så. Och vi, vi ska väl spela en ljudlåt till. Och ni Så tycker jag den här juldansken granen och så. Bara lite andra texter men väldigt likt. Det är väldigt mörkt ut och, och så vidare. Och folk sitter in och tittar på tv tydligen och så. Och det, det är synd att det inte i någonting på nattsändningar att höra på på radion här. Oftast, utan bara pianomusik. När det var ny så fanns det alltid någon förening. Det var svårt att hitta lediga tider när föreningarna skulle sända nattsändning. Utan det var alla de sorter, faktiskt, dessa föreningar och religiösa föreningar. Det var, du vet, även Mellandalens radiosällskap. Och, och då var det stort intresse just för... En ...DX och lyssning och så vidare och sånt. Och, och sådant. Och internet fanns typ faktiskt tagits inte på den tiden... ...utan när den radion började. Och så var det diverse politiska föreningar... ...JAP, Europeiska Arbetarpartiet och allt möjligt som finns Och så var det de religiösa kristna rörelsen och Radio Rama och sånt. Det var igång mycket och, och så... Men eh, det var ju kul nej, när det var minnesprogram om Radio Nord redan då, allting och så. Det skulle vara med det får inte glömmas bort, eh, för det var ju den första eh, kommersiella radion som började på allvar. Det var bara sydden och de stoppades efter 16 månader och så. <kåél> eh, det är inte bra för hans den här kylan. Eh. Jag har svårt för vintrarna eh, faktiskt, jag skulle bo på varmare breddgrader och så vidare för att det inte är speciellt eh, kul det här måste jag säga. jag fryser, jag vet inte om det är någon köllallergi kö eller vad det är för det har ökat enormt på senaste senare åren. Det är något här bra förr i men då hade jag ju varmare huset här också, det fanns ju billig eldning så jag elda med och, allting, och och överhuvudtaget eh, så fungerade det bättre, tyckte jag, vi, man fick ju tag i bättre kläder som var varmare, yllebixor och annat, och yllestrumpor och allting sådant ordentliga rockar och sånt eh, som var bekväma att använda. Jag vi ska fortsätta med en, lite mer julmusik och så ska vi ta lite annat sen också så småningom, <kör> kanske lite Radio Nord och så vidare. <laughs> det var ju spännande det där med Radio varit så mycket folk satt och lyssnade på det ofta på kvällarna och det kom så mycket uh, ny musik där och var spännande topp 20 och allting sånt ja vi tar en uh, julåt till kort pass Det är synd om vi så, så här år på vintern Måste det frysa väldigt illa Och vissa blir eh, Frys nästan igen, När det blir riktigt kallt och sånt Man hoppas att de Ny gemenskap på Kammakagatan här öppet Så att de kan komma in där Och, och på det viset Få någonstans att vara Och, och så ordnar det lite mat åt Och så vidare för att det här, det är ju bedrövligt att i Sverige ska behöva finnas folk som inte har bostäder. Det är hemskt där att folk från sina lägenheter om de inte betalar hyran. I tid och sådant, det, det är konstigt att jag för mig förut i alla fall måste det användas till socialbyrån om hyrorna inte kom in och då hjälpte de ofta så innan de blev förräkta men det verkar åka ut bara. Det, det, det är konstigt det här och att hyresvärdena kan göra hur som helst många gånger. Men det är ju hemskt det där med lägenheter att man äger ut en spik eh, i huset ens. Eh, även om man har bott där i en hel livstid och så vidare. Och kanske kommer på bestånd och inte kan betala hyran. Då kan man åka ut. Det är fruktansvärt. Och så. Ja, Jag har ju alltid tyckt om en god lägenhet. Därför, det här blev ble också vilda och vi hoppas att vi en egen radiostation här också. För, e, pappa också var för fri radio och så vidare. Och vi ska spela lite radio om en stund också. E, och, och så. E, det är lugnare nu. Nu inte har telefonväxter i det. går bra att ringa efter fem över halv efter sändningen. Och, och så för, för det går betydligt lugnare och skönare när man slipper och svara i telefon. Man skulle ha någon telefonsluss ute på kontoret. De som satt och tog samtalen. Och, och var nog bra där du kopplade in det här så jag kunde lägga ut det. Så jag släppte släpp och tänka på att svara i telefon i den samtidigt som man ska sköta tekniken. Och det tycker jag är betydligt trevligare när, när man hade en telefonsluss och gärna någon ung kille som sitter inne i styrningen och kan låta låtare. Någon bra en, som har varit iskjockey och sånt eller er och, och så som kan åsakomma någonting. Vi ska ta en julåt till. Resten vill ha klockan, så ljus, ingen som kör att du inte körde. Resten vill ha klockan, så ljus, tåka, ingen att du som körde. En lång och en. Yeah. Pressa till fylla klockan ut Åka ingen av det hon som kör det Träns till fylla ut skullet ingen av det hon som kör En Än Och en slank hit Och en slank ner i Viken Än slank hit Och en slank hon hit Och en slank Åka ingen det. att hon som kör Rätt så jag ut ingen som Nu gömmer vi gör ett hot, men inte slipar vi nej, det gör ingenting. Om man nu driver den mjuka ett tag rullar kring. Nu ser du snära, nu ser du snära, det var väl roligt att kolla. Nu blir det vinter, nu blir det vinter som vi är. En Vi köper julklappar nu som i, i klok, kloka inköp och, och, och tänker det för och inte lägger allt för mycket pengar utan jämför priserna i olika affärer och sådant och, och kollar upp det innan ni köper och så vidare och att ni får grejer av bra kvalitet för det säljer så mycket skräp och så vidare. Men det är ju roligt med julklappar för barnen, det kom jag ihåg själv när jag var ung också, alltihopa fast det var ju inte, inte så mycket man fick på den tiden, det var ju så fattigt i det hemmet som jag var eh, i och så vidare och det <coughs> gjorde ju det att jag brukade inte få så mycket men det var ju inte något i alla fall. Och det var ju lite, då fanns det ju släktingar som kunde höra av sig ibland och skicka lite saker ibland och sånt. Men det är slut med det. Jag minns att mina föräldrar hängde upp en lång strumpa på kvällen och lade julklappar i till mig. Och sen när jag vaknade på morgonen på julafton där... Så brukade jag få plocka igenom alltihopa och, och, och, och det, det hade fått lite saker. Det var ju ganska roligt i alla fall. Men det var ju inga märkvärda grejer på den tiden och så vidare alltså Men det, det var ju lite positivt det, det här med julen och allting minns jag. Och man tyckte att det var spännande att se alla ljus som tändes och allting och... Uh, tomten, kom ju till en del <laughs> barn också I tomtedräkt och långt skägg Det minns jag, det kunde man se också allting Ja ska vi ska väl ta spela en, en sån här julsak till Och sen ska vi ta någon, lite av Radio Nord också Jag var liten också så brukade eh, mina föräldrar ta mig till st storkyrkan i gamla stan där vi var på juldagen eh, och jag tittade lyssnade på gudshälslen där och, eh, det, och hörde julmusiken och det var väldigt imponerande med, med, med, med, med fin kyrkorgen där med sig. i storkyrkan i gamla stan alltihopa, vi brukar ju aldrig gå i kyrka annars så att, men en gång per år, det var när jag var ganska ung, det var 6-7 år gammal i gamla sån och några gånger och då, då vi bodde i Ammarby så det var ganska nära att resa in till stan men vi ska väl fortsätta här med lite Radio och nostalgi och sånt det var ju spännande det julen <laughs> där Radio Nord skulle komma igång men det, det, det tog ju tiden att komma först i april 1961 ja en kort paus vi ska, vi ska ta lite radioen Nord nu Som sänder musik för både gamla och unga, och stationer som ger dig just den underordning ni tycker om. Vi nämner frivilliger i det värsta, den musik som gillas av de flesta. Så välkommen ni som får höra att vi är uppe i ungdom.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 Om kärleken sjunger var fågel sin sång Om kärleken drömmer naturen Och kanske han lyder till dig någon gång Vem vet jag ändå i ett smil I eten i rymmen där står han på språng Han skjuter sitt gott än till ur. Och så där när vi tjänar lejonstyrka i spannet ligger vi sans, och hast och i gräns Jag är jag närmare och ringar ett kan ställa in en rutin kaponatana direkt efter era händer. West in house. West in house. Finni har det bästa svenska WC hand. Såren gick till direktören men det gick bra illa fören. Han blir aldrig disponent. För han glömmer Pepsodent Den gula hinnan det är känt Den borstas bort med Pepsodent Sören gick till direktören Nu går allting fint fint för den Han har blivit disponent Just tack vare Pepsodent Excellent Pepsodent, Pepsodent. Stationen med den nya tonen. På sjunde plats i veckans Radio topp 20-lista hittar vi melodin som vi aldrig tycks bli av med. Och inte nog med att vi inte blir av med den utan nu klättrar den uppåt igen. Den har gått hiss upp och ner och gått som en liten jojo i den här listan i sammanlagt 29 veckor nu. Det tycks vara omöjligt att, så att säga putti putti bort den. Och med det var det sagt att jag EPA är uppe på sjunde plats denna vecka. Oh ออออออออออออออออออ the ออออ Sugar fire I just couldn't help it. in Kommer jag ihåg, den där låten önskades vecka efter vecka på 20. Och <går> kom så många gånger i deras program, så det, det var fantastiskt faktiskt. Och att Radio Nord lyckades så pass bra, det var ju svåra omständigheter att eh, ha en station där ombord på ett fartyg och så vidare man hade ju mycket krångel med antennmasten <laughs> som blåste sönder och så vidare. Antennerna och sånt, det blev storm och så i början och, och sådant. Det kom så småningom att just, Radio Norden slutades så låg den utanför England. Bambansjor som MSG Radio Caroline och så, så att det. Men då hade de fått en betydligt kraftigare antennmast när såg jag på fotografier och så vidare. Men Radio Carola hördes till och med på nätterna här. Det var ju sändare från Radio nord som kom till användning igen. Men nu måste vi sluta. Nu blir en sån där Gunnar 40, 45 minuter som vi ska spela. Och så, så att det måste vi Uh, framförade. det är bara syna lite lite sändningstid, man skulle vilja hålla och köra en hel natt nästan när det är uh, Radio Nord och <laughs> mycket jag kan, kan berätta om den tiden också, för jag hörde ju alltihopa också, mycket bra och jag var ju tittar på det och alltihopa och, och, och studerade, själv skulle jag vilja göra ett liknande projekt som att pengar, uh, ta en, och sen köpa en båt och lägga i i, i, i, i och driva kaféverksamheter till att börja med. Och sen skulle jag bygga upp en radiostation ombord. Ganska lik Radio Nord och det. Och, och när den blir klar och jag vet att jag har tillräckligt tillräckligt antal människor för besättning som kan det här så kanske jag skulle försöka ge mig iväg ur Atlanten och till Uh, en, en Amerika och till en ö där eller någonting sånt så och upprätta en lite mer permanent station där och så var spännande de sista åren när jag lever och så vidare men vi måste vi starta den där uh, Gunnars en kort paus Her er Radio Holger en internet, en planlægger en forbrydelse, en kæmpe på valurådet så regeringen i EU, For et digitalitet, der giver i det er en socialsruge, mens den begreger dem, er herhelsesidre sødre, selvom det er en hel del, det tredje den skal til syg, til nu,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 Från och med klockan 13 idag och hela veckan ut så bjuder källarådet Carl Gustav Wallenkvist på Anderslöfs Löfs Alla gäster som kommer dit och äter vilt av allt det vilda, de bjuder han på vin. Så fort ni har satt ner vid något av de trevna borden på järskivagården så säger bara Ja, så skulle vi få er se vinvistan. Vi skulle kanske ha något gott att dricka till också. Pekadanger sa att vi skulle bli bjudna på det och då ska ni se hur järskivan strålar upp i hela ansiktet och kommer störtandes med, med vinåter. Fira ni av dem att der har runat runt. Listade här i radio nu, men det var inte i tunnu. Fira ni av dem alltså, det är du. och de skrist skor upp på nyprovikens is på nyprovikens is så pig och fortigt bland andra kanvaljer fanns en, ny, en röd polis polisen som så småningom deltar tillsammans armerar de ut och tis som säger begå att is att är begå och han var hennes släp som hjälpte till med skristorna och tog dem på av sin jäntlemanns såd och De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. Och De tänkte, läsa. De måste läsa. det måste läsa. är måste Hittar De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De vitt, vitt, De måste läsa. De måste läsa. De måste läsa. De fingor, flingor, fingringeringer Sen gick det många vintrar och så småningom, far. så småningom kom far En stark och stilig kar vars färdighet för skidorna var allt för uppenbar Vid 16 år han klämde sur Från it till 56 Från tott till värld, om vintrarna han for Om vintrarna han for och farten, det var stor. En vacker dag på årets skutan krocka halvbos mor. En genompräktig tjör som finns det särma åh, oh, de tänkte så åt du milde, nätt du milde, stolt du milde, tätt du milde, härt du milde, stolt du milde, här. Tittar de snöar, sparkar med laggar, hjälter över taggar, drar kämna, sås i ritelma. Tittar de snöar, tittar de snöar, färmar och springar, seson springar, röda polisen, tittar de snöar, blanke grisen, tittar de snöar, tittar de snöar, åh, singa vid, vid bit, ja i flingor flingor flingor flingor vi gick det många vintrar och så små vi En isterkoloni och när vi inte hade röa hund och dittri så fick vi åka djurgården runt i smeder. För Besmeden hade pappas vänset åldredomligt ett åldredomligt som hette alo och norkade i drots längre än tebellmans ro där brukade husbarken av en mör. Det är för dig att det Det det Det är för det Det är för det Det är för det Det är det Det är för det Det är för det Det är för det Det Tittar det snöar Märren är knarrig Farten är darrig Gillakostnäden Sänder det med den Tittar det snöar Tittar det snöar Farsäven laggar på taggen. Brocka med Selma På Selma. Tittar det snöar Tittar det snöar Tarmar det snöar Farmon hon finnar Se som finnar Röder polisen Tittar det snöar Langt ligger i rysen Tittar det snöar Tittar det snöar Tittar det, titta det snöar Allting är vitt ut Jaa Flingor, flingor, flingor, flingor, flingor, flingor, vi ligger in i en gårde Många vintrar och så kommer våra små Och när vi tittar på så avundsjukt vi då I humlegårdens källkbacke en tur vill pröva på Så hela sektorn säg på källken varm, varm Som barn på nytt vi tänker, det på gå på en slump Så åker vi en stump, men källken tar ett skump på ett tre så ligger vi och barnar i en klump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 Fittar det snöar. Här ser du en kollaps där. Mansor och Pappas. Nickar till barvattnar. Mm, bara bara. det snöar. Fittar det snöar. När är kan resa. är drar res. Gilda går Ser det med den. det snöar. Fittar det snöar. det snöar. laggar betaggar. med Selma. Är på vår film, va. det snöar. Fittar det snöar. det snöar. Artister det Åh, i vinter. Vindorna slintar. Tro vad det blir där. Bänderna i backen. Sjuhor i nacken nästan. på taken. Tomten är vaken. de det snöar. <laughs> <skrö> Even. Pöken är fröken Märren är knarrig Fryser om tungan Kungen är svungen, Fryser om håret Dera snöar Lägg larvar Har farfar Har de morbror Små Mor på råttan Råttan på repet vet på huset Vi sitter på taket Taket på svärmor Fryser om lungan <haha> Maten är vibren Rätter i köttet Anden är billig Kusken är billig Fryser om lådan Tittar i snöar Larsson är färglig Fryser om ämte Tittar i snöar det. Hur mycket är klockan Kvart över elva Tackar så mycket Allt ingen orsak Bocken är är Bock Donc är n'y a rien de triste, on va, ça peut être pas mal ça. Du kan a quelque här à Gamhall Jag vill inte ha gamhall Här har du en mystisk på Nej, börja inte ej, med den igen Men du, en med hård välling på Nej, ta bort, jag vill inte ha honom Det är dags igen i snöar, tittar i snöar Det är, det är, det det är, det är det det i winter. vinter Huslust Det i ligger baken Fryser om med morbror Selma kollapsar Tansar och maxar Molle band du Tittar i snöar, tittar i snöar Polisen, tittar i snöar Fryser om oh! i sen Tittar i snöar, tittar i Tänk det. var kommen till Spärrings att ha årets och hergens stora julkalas. Och som Spärringens var en ansedd Bergsmans som både visste sin ställning och förstod att hävda den beredde sig byamännen på något storartat i kalasväg. Därtill hade det så mycket större anledning som Spärrings var enligt utsago gett sig tusan hakar på att deras förhoppningar inte skulle komma på skam. I spärringens hade som vanligt slaktats och brukts till jul och i något större skada än vanligt med tanke på kalaset. Men i mellandagarna hade i alla fall förråden förstärkts och fullständigats i stor stil. Brott på morgonen dag nyår kom slaktaren med rep och plöjtänger och andra doningar och skulle ta stora grisen som sparts till efter jul just för kalasets skull. Och utom grisen fick en gällingsgumse och en gödskarv släppa till liv och fin. Och mest halva råkskörden gick åt till djur och malt. I bruk och bagarstuga hade det lyst av rasande i flera mörnar och kvällar. Och om dagarna hade röken stått tjock som stora timmetallar ur alla skorstenar. Man skulle väl ha varit bra dum om man av dessa tecken inte kunnat förstå att stora ting förehades i spärringens och att ännu större väntade. männen hade också glinat lite och slickat sig om munnen ett tag vargång vi råkade titta bortåt spärringens till. Där väntade de alltid ett gott kalas framöver. Starkt dyr hade spärringsmål brukt och det låg nu och gäst i stora tunnor i källaren. En tunna med starkare och en med svagare som sedvår. Och Brännvin hade bränts under sperringsfars egen handledning och han hade nu sina mödors lön samkad i två stora nya enbandade ankarskaggar under trappan och en hel del flaskor dessutom i sköna rader på hyllorna i spiskammaren. Och det fanns det som trodde att han till och med hade gjort en extra stadsresa för att inköpa en del saker som handlaren av vid hyttbacken aldrig prövat skäligt föra i lagen. Det visste nu ingen bestämt, men det skulle nog spörjas. Bara hur det vill, så nog hade via men en anledning om Esamund. Och jag har ju redan sagt att det gjorde det. Allt var nu i alla fall redo. Och gästerna väntades. Alla åktorn och redskap var utdragna på backen som till en aktion. Och lidren hade ändrats till stall med avvalpningar av slanor och med mälor inslagna i timret. Och det till mera låg höfång utlagda efter gärtsgården i Valgatan för alla hästar, för vilka icke fanns rum i herbergerna. Folk skulle komma från tre kyrksoknar, så det var nog inte i Fåvitsko handlat. Gårdens båda drängar stod och nu nytvättade och kammade på fäggorn och väntade på hästarna. Husbondrängen, som för sin högfärs kallades hävlen, hade nattkappa och ett smalt sidenband knutet i lycka. Han var traktens spräck och hade infört sättet att göra håret blankt och släppt med dricka eller ur. Lisseldrängen för vilken en så oerhörd elegans ännu var främmande hade långhalsduk av yllet med många färger och till och med guldtrådar inväda. Den hade han fått i julklapp och det var tills vidare hans grannaste ägoder. Nu hade han dragit fram de färgrika fransarna under västen och satte ihop knuten med en stadig marongnord. Som extra stallvakt hade förra soldaten kuren mobiliserats. Han hade sin svarta eltångsrock med sig i ett knyte som han undstuckit i sörpkistan i stallet tills han fick order att gå in och ta supen. I arbetet ådaga lade han nyt och intresse och kommenderade sin styrka med hög röst som om han varit på lägret. Nu kommer gästerna. En och en svängde slädarna och grindorna in genom grindhålet i fäggorn. Att köra fram till stora trappan ansågs högfärdigt. Det gjorde bara prästen, patron och de andra som lite hävligare var eller ville vara. Gubbarna hojtade och troade och ju mer hästarna deras av anledning till det, ju bättre ansågs det vara. Att komma på kalas med en häst som inte överenskades på fäggorn, nej näfyrfanken. Men här var det ett riktigt kalas och även hästarna hedrade sig. De gnäggade och dansade som var den värsta marknad och luften sjöng och jommade av de många pinglornas klang i alla tonlägen. Vid hon framför brunnen trängdes hästarna, betos och slog oss och hinkstången gick upp och ner som halsen på en höna som dricker. Kulen och husbondrängen anvisade platser och liseldrängen får som en skottskål hit och dit med höfång och tecken. Gummorna vältrade sig ur och visade därvid vita stärkta undersjolar och stadiga ben i stadiga strumpor och stadiga skor. Ur bulten av falar och åkräden letade de framförningen och sedan det skakat på sina sjolar och knutet silkesklädet fastar under hakan knallade det långsamt och hede häftigt uppemot byggningen. Gubbarna stod med piska i handen i långa råder bakom alla knutar lyfte på rockförten och gjorde sig redo på sitt vis. Anmärkningar om vädret och kvickheter om det mera bemärkta bland hästarna gjordes. Särskilt hälsades kammabomären som var istadig och nu trotsade Lisseldrängens alla bemödanden. Hon var känd efter hela Uppsala en för sin trillskhet. När allt var klart med hästarna knallade även gubbarna långsamt upp till gården. Omedvetet ordnade sig med de myndigaste välsmännen och de rikaste bönderna i teten. Inna i stugan som doftade av enris och skurning började småningom bli rörigt. Spärlings far gick och slog gubbarna i hand det förnämnsta först, naturligtvis, och bjöd dem stiga fram till bordet där brännvinsflaskan med verserna och gustav den tredje namnskiften på lyste och hindrade inbjudandet. Framme vid bordet skötte han den med den frikostighet som var betecknande för honom. Spärringens super fick man inte vara där rent när man skulle ta. Gubban hade letat truga sig. Det nästan smög sig fram den stränga etiketten förbjöd all bråska i tyfall. Men väl framme gnuggade de händerna och tog oss supen med ett passande grin. Och nu behövde man inte låtsas grina tills brännvin var starkt och bra. När det tagit supen nu åt sig en smörbakelse från det kolossala fatet harskade sig och fällde några anmärkningar om vädret. Fast egentligen ingen svarade på tal. Men sedan alla varit fram till bordet blev det lite mer säkra på sig. Det höjde rösten och deras fortsatta tal om vädret och föret vart lite mer sakligt och uttömmande förut. Det förnämsta hunnade till och med in på utsikterna för årsväxten. Spärlingen trugade och bjöd. Och gubbarna och fram till bordet för andra och tredje resan. Och för varje lov det gjort framåt bordet blev det mera medelsamma och hemmastadda. Och deras samtal överspann allt vidare och vidare områden. Det hade redan prövat på med en liten historia. Och den första mera allmänna skrattsalvan hade redan rullat till spärringens stora tillfredsställelse. Man började bilda grupper efter ålder och social ställning. De mera framstående bland bergsmännen hade grupperat sig kring prästen och brukspatron och redan fått kår och järnprisen under debatt och det yngre talade om sista slagsmålet med studenterna i Uppsala och lovade sig nya lagar nu till distinjen. Sålet steg med lovande hastighet och då världen i sin om tid kallade till bords var det med knapp nöd prästen kunde göra sig hörd då han till sitt ämbete likmättet skulle läsa bordsbönen. När han läst och sagt ammen skulle klockan ta upp en salm och gubbarna beredde sig att stämma in, in och in. Det stred mot god ton att även härutinnan vara förgärd av sig. Men Bremus Erik, eller stumpen som han kallades för sin litenhetsskuld och som var orgeltrampare och mest bjudande egenskap av nära granne hade tagit för många supar, så att han brömde sin sociala ställning och dessvikes var goda tonen i detta fall stadgade och sjöng högre och tidigare än andra som stod och över honom i rand. Klockaren försökte att med riktiga slaktakoks återföra den förmätning på det passandes väg men han var allt för själv att uppfylla att uppfatta dyliga, dyliga inbiter. Han slöt ögonen och bara sjöng som en kädet upp i spelet. Då avbröt klockaren sin sång och skrek. Teg din sakule, du förvillar mig. Alla tystnade och var viktigast var även stumpen. Och klockaren kunde få låta sin röst flyta ovanpå. Och med kunstmässiga tremuleringar och oändligt utdragna toner från hans salmen tilländes. Så bänkade man sig till bords efter stånd och villkor och det egentliga kalaset började. Dörrarna till köket gick som skicklåvar upp och igen och svettiga pigor började inrågade fat och återvände med tomma. Såg man ut över bordet så såg man armar och händer sträckas ut som fångstredskap och återdragas in, lastade med byte. Rykande fläskstycken, dallrande av fettmatt, rosenröda, lumra bitar av kokta rötter, vita mjöliga potatisar. Allt travades upp på tallrikarna och över det hela utgöts brun fetsås i floder. Faten langades från man till man tills det tömts. Knivar och gafflar slamrade och glittrade och de tindrande brännningsflaskorna oroade inte på rätt enda en sekund. Sårlet var bedövande. Det flöt ihop till ett enda brus som en fors. Alla talade och knappast någon hörde på. Skrattsalvorna brakade som åskknallar i augusti och enstaka kvickheter fräste som blixtar. De många talgljusen, de tändstakar och ljuskronor, tröttnade att hålla sig på ända. Det lutade hit och dit, talgen på och vekarna osade. Kulen, till vilken mission även snytningen av ljusen hörde, gick omkring med en ljussax och snöt bort de långa svarta tjuvarna som stod mitt i lågorna som stolpen i en mila och bara glödde lite i toppen. Och som han aspirerade på befattningen som kyrkstöt efter falken nedlade han så mycket nit och omsorg i sitt kall så mågade han om att få nå och de många suparna han redan tagit medgå. Han släckte nog lika många ljus som han lyckades snyta men det var ingen som fästde sig vid småsaker. Vid det översta bordständan satte prästen och världen i huset och sedan de andra gubbarna efter ramrullan. Längst ner suttade de av grannarna som inte var bönder, rotens soldat, hantverkarna och gårdens strängar. Där var samtalet allra högst och skrattsalvorna tätast. Till dess satt Pindos gräddan mitt i krissen och han var för den som var slögast i truten på hela gästabudet. Det hände ofta att faten och flaskorna och tändstopen aldrig kunde ner till snarkarendan av bordet förrän de redan vore tömda. Då utsände spindosgräddaren med fullmakt in Blanco på en expedition till mera gynnade trakter och han återkom alltid lastad med rikt byte. En gång kom han tillbaka med ett stort som han knytt mitt för näsan på spärringen själv och när kulen samtidigt återvände med ett glas brännvind som han tagit från själva prästen och är fåfängt stirrade efter den han skulle dricka spärringen till då kände jublet inga gränser. Mat vars in och tömda fat bars ut. Man hade hunnit med grissteken, syltan och den feta brynta kålen. Ålen och laken återstod ännu. Och så förningen, ungsosten och den tjocka gula pannkakan som var sopnens nationalrätt. Men än hade ingen tröttnat om också inte portionerna vore så stora som i början. Fraskor och pennstol vilade aldrig och det enbandade i ankarskaggarna under trappan och örfaten i källaren vore utsatta för stark åderlåtning. Men det vore stora och världen motsåg framtiden med lugn. När fisken inbart, då började Pim på skräddan och kuren sjunga raskens trall. Och den minige man låg och blödde ut i sand Hade villan lilla dig kan man tänka sig Kulen började skryta med sina bravader i slaget vid Leipzig år 13, Men det drängtes i sålet Stämningen var hög och sålet kunde göra en lomhörd Men än högre skulle det stiga då stumpen utbars Och man av en del tecken kunde sluta sig till vad som hänt honom han var den första, men vid ungsosten hade några till måste bäras ut under stets stegrat jubel. I dörren till kvinnfolkstugan där det gick stillsammare till stod en del gummor och vaktade lite ängstigt på sina män ifall något skulle hända dem. Och några av dem måste också om sidor rycka ut till hjälp på handräckning åt sina av brännvinnet och starkölet knäckta män. Man lyftade det för och lyckade över bordet eller drog fram dem under bordet, hur det följde sig. Och den påpassliga kuren var alltid i hand så hjälpte dem utom väggen. En del av gubbarna stod och gungade som råkstron i blåsväder och skulle meddela sig med varann. Över bordet men det vart bara tok. Vad det menade vi stingen och minste det själva. Det var bara roligt. Men ute under stjärnorna stod Stumpen och de andra slagna gästavutshältarna och vore föremål för sina hustrus förmaningar och omsorget. Kvinnorna tvättade, torkade och grädade för att det nu antagligen ingått miste om ung och tankokan för svikt djuromåls Inne i gästabudstugan bjöds nu pannkakan åt det som ännu orkade, i stora, tvåtums tjocka bitar, gula av smör och saffran. Det var nu den sista rätten, och sedan prästen fördöva öron tackat Gud för maten, reste man sig med möda och bjöds på tobak och långpipor. Så burosborden ut och spelmanserker och skött kalle. satte sig till med fjol och nyckelharpa i ena ändan av salen. Det stämde och krånglade länge men kländes slutligen i med en polska och de oförtrutna gubbarna delade långrockarnas långa så satte de ett på var arm, tog och sina eller helst de andra skummor om de stadiga liven och dansade i väg. Röken stod i långa blå strimmor om den och tallljusen fräste av luftdraget. När det dansat ett varv pustade det och ropade tjup! Och när det dansat ett par danser tänkade det sig till knack på påskbank och ungdomen fick fortsätta dansen. Men det fortsatta drickandet knäckte den ena efter den andra och framåt morgonen när korravagnen stod stupa mitt i gården låg den ena här och den andra där. Gummorna fick gå med ljus och lyfta och leta efter sina korar, som till sist återfunn oss nedkrupna i slädar eller på hushullar snarkande och sälla. När alla skulle föra hem var ett fasligt liv. Brukspatron fick de bära ut och lägga i släden som ett annat lik men när han väl kom i släden vaknade han basera och började sjunga. Och han sjöng så länge fussen var inom hörhåll. Prästen stod darrande och knäsvag vid grindstolpen- och vågade inte släppa den för den drängen körde det inte med släden. Då fyllde han handlös i hör. Spärringen själv syntes inte till men återfanns som sider i bastusvånen. Tiden gått i medan han inte kunde andas inne. Han ställdes mot först och kristen och avtackades. Och medan den ena skjutsen efter den andra körde iväg ut från gården under väsen och ropande stod han bara och ropade att alla skulle komma igen dagen efter och äta pulsa och sviskonsoppa. Och så var det då ett slut på det gästabudet. Men i gästabudsgården levdes en lång tid flott på överlevorna och besannades sålunda i tillämpliga delar Nils Jans ordspråk. Att om ömnen blir utan v ska en ställ till att bygga. Och blir den utan äta ska en ställ till kalas. lyssnar på ett program för kulturföreningen Gällarhornet. Sverige vakna. Och ansvarig tidigare Gunnar Andersson. Det finns ett post till Gällarhornet som är 6, 3, 4, 2, 5, 2 sträck 1 6 3 4 2 5 2 sträck 1 och eh, underskärs så Gunnar Andersson under patalongen och om ni vill skänka en juligåva till eh, studion här eh, vilket är mycket angeläget så finns ett annat postgiro som går det är Studio Frekventa här. 22 18 79 0. 22 18 79 sträck 0. Och det är alltså studiofrekventa Frekventa ska stå under. Och det är jag mycket tacksam för. Och så för att det är ganska eh, prekär ekonomisk situation här. <hör> det är utav den här vintern och så vidare och allting. Och eh, det går som vanligt bra att ringa fem över halv under en timme ungefär till mig privat. Eh, då kommer det inte ut radio här på 81 21 och Jag hoppas att ni har haft nu i kväll och jag önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och Ha det riktigt bra och ta det försiktigt med sprit och tobak. Jag än en gång säga jag det. Så återhörs vi nästa vecka. Ja det är så bra, jag glömmer inte att det går att ringa eh, privat det här eh, riktiga samtal. För de anonyma brev tar jag inte emot helst och jag ju kunna ge svar på tal också. Men du ska ta en musiksnutt eh, så återkommer vi nästa vecka. Hej hej!